zule Eta ungi etorriak gure jazaren orenera dakizuenez, hastean behin izaten dugu jazaz ba, gosatzeko aukera erritmo ezberdinak urbiltzen ditugu, mugimendu ezberdinen atzetik ibiltzen gara, eta hori guztia ulertzeko ba, men, jazdean aditua den goio uriarterekin izaten gara. Kaixo goio? Kaixo. Zer mozungi? Ementxe. Ementxe, ez <laughs> Horrekin nahikoa? Bai, bai. Bai. Baizizuz gehiago aldetuko, hori e, bai, gaurko protagonista zen den, agian bai. Bueno, zukera baki duzu, hortaz. <laughs> <laughs> Duna no esamare duzuz, zuke? <laughs> Ni bai baki zu, gure lagunentzako, inolako... Sekreturik ez. Bueno, gaurkoan, maia kera baki Benjamin David Goodman izango dugu. Mila behatzen da, behatziko maia hogeita marrean, eh, Chicagoan. Zortutako, klarinete jole eta orkestra suzen sonatua. Swingaren erregea. da, eta bueno, ba, bere pieza esan goratzuna, sing, sing, sing. Pantaia hondien erabilia izan da, ez? Askotan bai. E. Bueno, ba, enmentxe gaude, maia tabiok. Hazi e, behar dugu, e, e, zailo hauetan ere, ba, filme, lengua gaztian filmei dedikatuko enion, eta saioa eta mm. bueno, ba, zergatik ez, e, garai esan guratzuta, hola, e, maia, atxegin duenei, ba garai hoeiei ba <risa> diogu alako. Torrengo ba llavetería, llavetería de repaso que va tengo mm. diogu ba suingarai hundiori, Eta horretarako ba, gaurkoan. Ba, Entza, entzuleako ka dezagun suingaren urrezko garaia edo eh, ze 30 hamarka hartan. Bai, bai, 30 justo ba. E, bopa sortu hartian bai. ba, bigarren mundu gerrate erarte edo izan zen ba, esan genezak estatu eta musika popular edo bai. eta bueno, ba, oietako izen esanguratzen etako bat ba, benigot man dugu eta gaur bekarri dugun izan da, bueno, komentatu nun bere garaian, eta askoten kartzen ditut e, lortu nun nola e, Korreo zeu postaz, ebiralizia tenalako kutsa bat, ba, berreun zede baino gehiago zituen, e. eta git laro gehi eta mar eurotan edo. Ha bai, eh? Baina bain. <laughs> bain, berreza, grabaketa eta garrantzitzu asko ditu, eta bueno, ondo do. De e. ultimate jazz, kaif edo, zert deitzen da, eta hau da, hagoi tamalo garren zedea, eta zede hori, ba, swingaren garaia, e. kartzan du burura eta gogorra, Bebe Guzman nagertu behar. Hoi da. Bai. Bueno, Bebe Guzman. Saiatoko gea eh gosa batzuk esaten, baina batez ere, ba, musika derran zuten. Eguazen goodbye entzuten. mae. polako polakoen batean sortu zen eta 9. E, semeaztan eta ba en muy modi sinagoga keleab Jacobstein sinagogan ba musika ikasten hasi izan, ez? Oi da, eta bueno, E garaiatan izan ba, izantzun aukera ba New Orleanseko e, entzuteko eta orduan ba jazzaren edo piztu zitzaion. Eta bueno, ba, e, ba musika hori jotzen ba, ez. Eta 14 urtekin ba, lortu zuen ba, musikarien sindikatuko, ba, karneta. Pentsa, molau? Bai, oida, eta hortik aurrera, bai, bilbide Proze profesionalari, ba, ekiten dio. Eh? Eta, bueno, ba, lehenengo kontretuetako batean, ba, e, bilgrimekin aritu zen, eta bertan ezagotu zu, besteak beste, karneta jole, ba, haundienetako e, ba, bat izan zen, bis, beideberk, Eta, adibidez, ba, Midway Garden zen ba, ba, lokalean edo jotzen narituzen, ez. Mm. Bueno, ba, the at ad desaboi, entzungo duguren. Mm. Bueno, antxeterratean gaur, eh, kaixo. <laughs> <laughs> Hementxe gabir gaur, jazaren orenean gaur, benigun ni... mando handia, kartzan. Bai, nina ikomotel nago. Bai. Eta, bueno, gauzagio esan binolean ba, entzungo dugu, if I could be with you one hour tonight, aspiritu latuena. Bai, bikba bai. handiarekin interpretatua. Hoi da. Kezagitzetik zauden nainapal? Halako musika daiarekin? <laughs> ezakit ni ez da ere, ezakit. Euskalo. Baina, bueno, horre egin Bai. Motorra berotzen jongo zet. Bai. Bai. Agian berandu, eh? Ja, bigarrentzatian gaudela. <laughs> bai, konturatu daiz. <laughs> Baina, ziko dugu. Bueno, 128-gostean gaude, eta benigun banek lortzen du ede leen contra tondia ba, orkestra un diva ez pen pola que orkestra en ibili eta gero ba, mm. e, bere musika tresna na menperatzen lagundu eta big bang bateko va ba, pro se sustia keo menperatzen eh da aztenda ikasten ez san berra galaiar tan big banda ke <coughs> oso O pa edo bentsatzen bai, bai musikari handiak situsten, musikari asko tesando unbezela ba herri ba, egunditugun eh musikari pop e musikari, musikari ondie ba garaia txantzian e, bigbaneko zuzendari ondieak mm. bueno, ba, es. Ba, eztian, e, musikak, garaiko, ba, ma, izarrak, Eta bueno, ba zituzten ezaten situsten helako ba, es, beraietzian musika kareiko ba irratietako musika izarrak, es. Eta bueno, Benigut manuietako bat izan txan. Baina, e, ogeita bostean oendikan etzan... E, ezaguna. Aine ezaguna. Eta hori, ba, mila behatzen dut ogeita malauan ba, egiten du beren lehenengo, lehenengo, lehenengo orkestra. Eta e, Billy Rose enpresaria kontratatzuntzun eta NBC irratia E, ba e, Programa bat e, astero egiten zen, egiten nazi zen. Eta programaren izena zen, let's dance, esan bezala ba, suin musika hori zen. Mm. Ba, gareko musika hori zen, le, dantza lekuten eta dantza egiten zen. Bai, gaur niko... Baina, gudigudit, abe, bat dugu. Huz Beti bilduma berdinatik jasua, eh? gaur bilduma bat izango baitu. Bai, oida, lizka horretatik. Eta nola baita gratis gitu, jatako batean dena. Eta, bueno. Eta, malez gaurkoan, <laughs> ez du, tekarri bat ekarritzen eh, hortan badago liburuki bat nuna agertzen mm. den zein gene dagoen. Eh, abesti bako itzan baina bueno baina beste diren no oida bestela ez eh? genun es que no musikarik entzungo eta osan gizan ya zu pieza eh, gudi gudi gudi gudi, gudi. Txe, jarraitzen dugu gure jazaren orenean gaur ba, Big Band haundiaren atzen dagoen e, musikaria, baitu ba, protagonista benigun man eta beste galdera bat goio bat dutola e, kuriosi dade bat, garai hartara joanaz e, artistak e, beti Broadway aldera begira egotean ziren eta bantai haundiak ere bat zuen eragina e, garaiko musikan Bai, esan, garaiko diskografikak eta etxean hundiak ba, batzukaten, ez gaur bezalaia ja dena atzen zutela, banatuta zauden baina nola baita e, e, antzerkia oso garrantzitua zen eta filmeak ere bai, eta horiek nola baita e, bere ganatzen zituzten, ba, e, nola baita batzutan, Sinergiak erabiltzen zituzten, ez? Musikari ezagunak erabiltzen zituzten, berene, baie lanetan, antzarki edo, ba, zine, zine, ba, pelikuletan, nolabait jendea gehiago erakartzeko, eta alderantziz, hortan agertuz, ba, nolabait dizko gehiago eta emanaldi gehiago egiten zituzten, Hortuan, ba, nolabait gunkertatzen den gauza bera, ez? Ba, bai. kameoak eta hoi, <laughs> esan behar Eh bueno, dugu no labait eh les dance e horrekin aste horrekin zu ni irrasaio horrekin, ba lortu lortuzun, ba, kontuan izan e, ba, hogeita marka dako horretan, e, ba 30garrena markadako horretan eh estatu batuetako ba klase erdi erdi mailako ba jendeak nolabait bazoka nalako eh bagogobatz, ba orduan hasten dira ba, dantza dantzaaldiak eta bar eta orduan ba nolabait eh e, suingaren garai e, urrezko garai horretarako bera bai pasoak plataforma de sugarria, ez? eta horrek nolabait albideratzen du ba, E, ba, egun dugun ba, ezagutzen dugun ba figura horretara ez. Eta bueno, horre lotuta ba, esan e, John Hammon e, ekoizle eta kazataleu ezagutu zuela eta e, garrantzitsua da zeren e, elkarre lagun egintzean eta... Ba, Jon Jamono, ba, zen estatu batutako, ba, familia beratzenetako bat, eta nola baita ba, zeukan jarrera antirazista ososo oso ondia. Oso eta horrela, ba, zen ordura arte, ba, zeuden mu musikari txuriez antolatutako e, big bandak, eta mm. musikari beltzen hori, eta publiko zabal batetara zianeltzen e, musikari beltzenak el musikari de baina eh ban bere bere taldean e, bakarlariak ke hartzen solista hartzen da ez ba adibidez ba, Teddy Wilson piano jolea, le a Lionel Hano, Hampton e, bifra bo, joi, jolea, e, Eta beraiekin eh, gehi bateriile jole oso zondiarekin eginek gruparekin ba egintzun laukote laukote derbatez. Eta, bueno, ikutmanek e, egintzuen gauza garrantzituen eta kobatoi izan zen, ez? E, Zehortan ere pionero edo etxindar izan genun, eta egintzun izan zen e, Ba, bera kontratatzen zuen e, empresariari edo lokalari e, ba, bere musikari guztiak e, onartzea behatzen zituen. Ez? Mm -mm. Eta bueno, ba, arduan, ba, e, gauza hort, alde gontatik ere ba, pertsonaile interesgarria eta berezia dugu. Ez? Bueno, egitzen dut, beti bezala, eta bueno, guazen Christopher Columbus entzutea. emercien gauzeta gutma RCT Jun eta Kolumbia dijoa. Eta garaio horretan ba musikari bere taldeko musikarien batzu jotzen taezkio. Eh, ia in grupa ez Baina e, garaio horretan e, fetxatzen du bat jasaren historiako bat gitarra jole hondinetakoa izan zena, Charlie Christian. E, musikarionek e, zumbakarrik gitarran historia aldatu e, jasean, baita ere izan zan oso oso importantea ba, e, ba, berrogeiko amarkadako bat e, Musikan, ez? Etorriko uh -huh. zen musikan. Baina, bueno, hori beste... Beste historiabada. Historia historiabada. Eta, bueno, ba, esan, ba... Ogeita emeretzian, ba, Benny Goodman izendatzen dutela... Ba, solista... E... Bueno, eonena... Eta bere banda. Eta... Beren bandako partaide batzuk ant dituen, antalatzen duen ez, e, ikoteari ba, e, ba, izan zen boto gehien jazuzuna donbiten aldizkari famatuan. Eta, bueno, e, beste a beste batxarle Christian e, e, gitar jole honena eaukeratu zuten. Bueno, e, txungo dugu, um, Downs Out Camp Meeting. zen da berroetakian gaude eta bueno, ba bibbopa sortzen da eta bueno, ba zuin garaian nola baite musikaberriaren kontra ba, alduen bezala edo bai borrokatzen borrokatzen, edo nola baite iraupen irauten zaietzen da bai e, baina nipigarre mundu gerratea e, eltzen da neen, ba E e ekonomi arrazadiela eta ba, e oso zaila izaten da ba, Big Bang hondiak edo mantentzea ez. Eta, bueno, ba, nola baite Benny Goodman, ba, bere hartan jarritzen du. Besteak beste lehen komentatu zu firme bat, eta horbat dago, mila behatzen da berrago de Benny Goodman hihistori edo e Valentin Davisena Eta hor, esti falen egintzuen eh, Benny Goodmanen papera. papera. Eta, bueno, gertatzen da hori, ez, ba, pelikula nahiko txarra dela. Bai. Baina ne filmeren bentzaz, esu nio behin da mm. garri, oso garri, nahela. Gero, pantakia hundian zauderla, eh, diute bere kantu asko... Eh, Gudi alenek erabili izan la labere filmetan. Hortara, ba, ezagun egitea lako piezak ere gaur egun ere ez? Bai, bai, Ortara, ba, bai, bai. Eh, bueno, zozagun adia ezagun egitea, ezagun egitea, ezagun egitea, ezagun egitea, ezagun egitea. Bueno, <coughs> deru izan behar, ba, klarinetea jole izanik, ba, eh, normala da, ba, eh, budi alenek, ba, musikates nori joaz, ba, lako egiten, baina ez duos ondo jotzen. Nahi duena Uri alenekez gastad... Naiduena gastadez, like zala, ni aukera izan dut, etez neskun zenditzen dut, nire, bera filmea bezala, asko gustatzen zait musika egilea bezala izan beste mm. Nik ez dut, inoizentzun eh, Nik, ikusi dut, noizan, beidua telebistan tabla, eta ez dut hori, bueno Hor ginean berrogeita margarren amarkadaren amayeran edo eta, bueno, ba E, ba, garai horretan nola baite guda bigarren mundugu garrate amaitu eta gero ba nola bateite Europan bar ibilizanez eta bueno, besteak beste ba, e, asianibilizan eta justo gerrate hotzaren erdik aldean e, Mozkun kontzertu bat egin zuk mila behatzenunrogeitabian ez kuriosi bezala. Bueno... E, Intzungo dugu orain e eh, go rhythm Zulia berbat egiten ari garen da? Nah? Bueno, ala zeiatzen diga. Bai. Bai, gaur, da zertu zanpainan. Bueno, eh, benigot manekin pazadugu zailoa, eta bueno, ba esan eh, mila bat zendalara gaita zeiko ekainaren amairuan zenduzela zela gaita zazpi e... Eh, urte zituela, eta bueno, ba, jazari emandako ba, bizitza oparoa izan zuela. Eta bueno, ba, ez dakitzen, ba, minutu gelditzen zezkigu, baina... Eusango izot, nahi bau zu? Ba bai. E, geratzen dira amaika minuta. Oso, do. Baruan izango gara pixka eta gaiztuak eta harren ingotugu, ba. e... Eh, suineko garaiko pieza ederrenetako de bat dena, eta justu... Txarrona eh, ere eh, bat. Eh, ez, ah. da, ez, hau pieza honen egila, okerrez banago... Count Basie, beste Big Bang handi batetako eh, suzen dara eta berari ere eskene egin bere beren momentan. Bueno, urter, urtero, urtero, saien bate egiten dugu. Ba berak egindakoa da, baina entzongo dugu, ba justu, ba benigut manen orkestraaren bertxioa. Eta zirrutzen. <totipa> Kuriosiak bezala, jazz eko gara jortako, ba, swing, gara jortako, ba, e, zailoni ama jeremateko The Kingdom of Ruin entzongo dugu, baina hori egin baino lehen, ba, komentatuko ditugu, ba, beste besteak beste, ba. Goodman, hainez ahuna zan bere gara jantzen, nolabate klasikako, ba, musikari handi batzuk, ba, bentzako, ba, Gana gintzuten ere. El, mm. Obrak, idatzi zizkioten. Mm. Ba, dibire, zaronko, planero, belabartoket. Eta bueno, ba, entzongo dugu zopan, entzatzen ya ordua dugula, estakipika mm. orde, estakipa dukaten benekunteko <laughs> presa du, estakipik zertu zan, a ber, kafe beren bat, edo eh, berko dugu, bueno. Eus etxera joan, baina ni zate izote, eh? E, es, ba, bueno. Eh, Benigut man ez duzula oso guztuko. Eh, ba. Esanegia. Es, es, es, es. dut. Asuntua da ba, gure lagunek ez digo tele idazten eta badute guretzako, badute nahi, nahi, horretarako. Nai, badugu horretarako, ba, hori, ez? Eh, ba, post elektronikoa ba. bai, iritsi nahi baduzue iazaren eh, orenan, ba, sartu nahi baduzte baduzue aukera. Bikaina. Antzita irratia habildua euskaldirratia.infora. Etoroba Antzita irratiko ba gukoneraz satus ba horrese jo ke entutuko gero. Ez, ari nintzan pentsatzen, ez? Ba, nolabait eh benigun manet astero astero egiten zuen saio musika saio horretatik abiatuta nola lortuzun e, zona eta rakasta. es? Ah, ya no sure izan daiteke lasiozu. Es, suri acaso ni es ni es profesionala baina. Bai, bueno, niko go seite dute. Eh? Bai. Bai. Beste bate, un bate do eh eh, eh, eh do, dituta, igual, ero, bueno, bai, izan nahi balden badu, ba badaki. Antzeterratiari dituta eua hemenengo za. Nirekin edo ni gabe. Bueno. Goi yo. Bai, placeres <laughs> anda. Bai. Eta benigun mani buruz, bak, jakizu, eh, bai, firmak eta liburuak ere idatzea direla. Bai, pilo bat. Eh, asko, bai. asko. Merezi du, ba, goio. Ba, eta, ba, oso musikatzegin egiten du, dutatza bai. eta, bueno, ba, e, ba, swingaren resumena usteko edo, ba, zegozarika proposona, eta, ba, taking down of swing. Ha, ba, ba, da, zabelea esango izudu, da, zakizu <laughs> bai. Ba, swingaren e, resumua edo. Ego Ego Ego